فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فلنديم تونا ابسولوت اي تكون متم الله جل جلاله وصنديتت الله تبارك وتعالى تشوفوا بما تير ذا زتريو النبي محمد صلى الله عليه وسلم Bi shokët e ti besnik, bi familët ti të ndërshme dhe mi gjithat e së të ndjekër rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e kiametit. Vajzhena me lehenë Allahu Subhanehu vë Teala në vargën e legjeratave të besimit apo aje cila është të njohërë në të tërmologjin e djetarve dhe të selefit akide. Mësimi i akides ku është për qëllim që besimtari nështë, Muslimonit i një meselet më të rënsishme të fej së ti dhe të cilat mesele nëse njëriju koklavitet në to ka nga të rejsa në to, ka mangësi në to nuk, nuk i siela to pa më parasi qoshen ato veprore apo të besimit me zemër apo me gjuh të kallahu të bare kjo atala qështja është tepër e rëzikshme tepër e rëzikshme Andaj, besimtari duhet me ndohë kohë të madhe Në mësimin e besimin Sepse për këta është kriju e Ka thanë Allahu të bareke wa taala Oma khalëqtu l'gjinnë e l'insë Illa li abudun Nuk i kam krijuar Pra nuk i kam gjirë në existens Nuk eksiston dikush Për e njërzve dhe gjinve Për vetëse për një qëllim Adhe është adhurimi Allahu të bareke wa taala Dhe kjo adhurim Ka një grumbull të qështjeve që Dhe se atë duhet njëri ju mi pas pra, për illa li abudon përvecë se mu e të më adhurojnë atarë njëriju duhet me ditë se qka kërkën Allahu Gjellewala prej adhurimeve dhe adhurimi përfshin zemën përfshin gjuhën dhe përfshin vepra do me thonë e gjithë levizja njëriju është e kontrolume prej Allahu Tëbarike vë Tëala prej Allahu Gjellewala se i për këtër ansis akidës a shoman anse njeriu gjithmonë me përmend rëndësinë dhe vlerën e diçkajit që mu ka pasaj sa më shumë, ngasë njeriu sa më shumë një vlerën e diçkajit as më shumë edhe hipot pas asaj. Pasaj sa më shumë që ti vlerën edhe ishtohet, edhe e i shtohet dashuria e kështu me radhë. Sa i vërtetë rëndësis aqidas dietar të selefit kanë fol shumë. Mirë, por në veçantë një dietar i madh Kolas i Dijes, i cili ka shkruajt mbi 40 vëllime libra të veçanta ku në shumicat për tëra fol vetëm për rëndësinë e që musliman duhet mëo kthie akides. Ai është vllau i sejt Qutbit, Muhamed Qutb. Librat e tij, të gjitha janë të fokusuar dhe të përqendruarme se sa është rëndësishmë njerëzit mëo një kthie akides. Dhe një nga prej shembujve çka i bën në librin e tij Fi'n Nafsi wal Mujtama në shpirtin e njerëzve dhe të shoqërisë, në libra e ka titulluar, kështu atje sjell një shembull Cili është roli akidës të kënjëriju. Një shembol tëpër ilustrativ dhe shembolim tëpër i lartë për më u qartësu e se sa është ranësishme akidja. A i të të kështu, njëriju është përbërje e disa prej fuqive. Dhe më njëriju ka fuqi, ka fuqi me mendu, ka fuqi me projektu, ka fuqi me planifiku, Ka fuqi dhe disa lloje të fuqive që ka dhënë Allahu Teberakehu Teala. Ka fuqi me kriju diçka e cila shkatron, siç është për shembull arma. Andaj edhe me përparimin e njerëzimit, njerëzit e kanë zhvilluar këta dhe ja sot ka prej armëve të cila janë mbërthamore, e cila i zhduk një qytet, apo i zhduk tërë shteti, e kanë të asgjësuar me komplet, i mbyt njerëzit komplet, me një të të shtypur, të ndonjë pole, e kështu me radhë dhe njëri u kobre në ti shumë fuqi fuqi pozitive dhe fuqi negative Muhammed Kudbi thotë të zida këto fuqit në vetë vetët në ti në, në vetë vetët në këtyre fuqive nuk janë as shërë, as hajërë po më varësi se këtë që shi shfitëzon më varësi se këtë që shi shfitëzon edhe e si e dhe shimbulin e rrimës elektrikës për rrimëa Në vetë vetën e saj nuk është shërë rrima. është një loj fuqie cila ka mundësim me, me u përdora jo. Mirë po thotë, kjo rrimë, nëse nuk i vendosën disa kanalizime, disa mbrojtse, dhe e kanalizojnë këtë rrimë që mu përdorë për kajrë, që ka ndodhë me ta? Ajo djekë. Shëpëse pa tjetër e ka me shpërthi. Dhe në fuqite e bërëndisë, se njeriut, pa tjetër duhet njeriut me lovizë. Patjetër me bod diçka. Patjetër e kam me me bod diçka. Në brendinë e ti ka dashuri, ka mlesh, ka zemrim, e kështu ka pëlçim. Të gjitha këto lëvizin brenda ti. Dojnë me do me mloja, të më dalë jashtë. Patjetër do të më dashh njeriu dikant. Kto fuçi janë shumë të mëlloja të njeriu. Njeriu ndonjëherë për për një dashuri vdes. Që historia ka shinu plot. Njërzë zot vdesin për një dashuri të të caktuar. Ka njerëz që zetë vdesin për, për mlesh Si mlef, mlefoset për diska Edhe të një i të i shkon për me Shfrija të mlefin Do shta shfrija të mlefit i kushton me, me jet Se do shta Ajte si në e ka E ka të martë në mlef, është shumë i fuqishëm E dhe dhe dhe dhe të shpraze Mlefin shkatroho E thotë kështu është një riu I cilin brendin e ti ka Loj, loj fuqie Si kur punë e rrimës Nësi nuk i vendosën ato Prej më bështjelësave të fuqishëm të cilat e ruin që mësë me boshka të rrima jo dhe pasaj thotë shikone se qka ndodhë me njërzimin pa akide shikone shpa ndodhë shtetet të mdoja të cilat nuk kan akide nuk e besojnë Allah unë të bale kjo e tjala e atë që i nështrojnë Allah unë gjellohala për qka jetojnë por interesat e të tëre e mërnë mëmlev dikam hidrojot me dikam dhe ja, ja hedhë të gjitha fuqit qka i ka vetë se se ska akide nuk ka besim anda njeriu duhet me qen shumë i kujdesshëm dhe akidia nuk vjen kundërstem me ato pasionet që ai ka njeriu atë Allahu te bareke وتعالى në surën Ali Imran i ka përmend se njeriu ka dëshira zujen lin nas hubu shehawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarat min al dhahab wal fidda wal khayl al musawmat wal an'am wal hardh zak ma ta'u al hayat al dunya Allahu gjellohale të rekon se njëri ju që ka brenda ti Ka dashuri Edhe dashuri e psharake Dhe malon fuqi e epshit e cila e tërhejt zrejt asaj Ska mundësi me hek këta Nuk ka mundësi dykush me hek për e vetë vetës e tina epshin Asi ka egzistu e dykush që ka hek epshin për e vetë vetës Këtu përfshirë për marë, dhe për nga mërë Nga si janë mërëtue dhe ka njëtue Epshe kena për qëllim nevoja për me anger dhe për me pi dhe për mushtu e Dhe këto s'munë të dikush me i qërën njës për e vetës E Allahu të gjitha i pranon Se njeri u i ka këto dhe këto Për e dëqides për gra, për pasuri, për kuaj, për bujci Për zbukurime të kësaj dënjoja Mirë për shka? Dhe ali ke me te'u lë hajatit dënja Allahu gjellohala kur emson njeri unë me akide dhe besim të pasër Thot të gjitha këto janë të dënjojës Dë mëllon e, e ka hëzon ka duhet ata E nëse njeri nuk e di se kitë këto janë të dunjojës Dhe nuk kanë do një pesh në vetë veti Po janë mjetë për një qëllim të matë lartë Janë mjetë për me adhuru Allah unë gjellohala Ata rjeton për këto Ata rjeton për këto Ose jeton për një gruje Ose jeton për një argend Ose jeton për, për një altan Pasuri, moneda Letra me vler Ose jeton për një vetur Ose një shtëpi Këto që i ka përmenë Allah unë te bareke وتع على other scotcholin. Dhe nëse dikush ja cënon këto, kiameten e bën për ato. Pse? Se nuk e di që janë mjet. Sikur më jetu për këtë plastikën. E njëjtasht. Pse jeton për këtë plastikën jeton. E njëjta që të gjitha janë mjete shërbësyse për njeriu. Huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardhi jami'an. Ësht Allah i cili ka kriju çka ka në tokë për juve. Dhe kjo në në Në aspektin individual Njëriju ka loj loj pasioni Loj loj dëshire Do me mri ata dhe keta Nëse njëriju nuk ka akide shkatrovat I delmenja pre vendit Nga se kjo i ban shtipje Dëshira i ban shtipje mrena Banë dhe qëta, mrije dhe qëta Dëshira të flakta Për me arrit dhe njëriju shkatrovat Dhe shkatrovat duke i mri këtë sende Dhe haron Allah unë te bareke Andaj është akidja e cila E qëtëso njëriju Nëse arrin diqka e din se Allahu ja ka muncu e nese nuk e arrin e din se Allahu të barëk e wa ta'ala nuk ja ka muncu për një qëllim i cili është i urt qëllim i urt el hakim u lëkabir i urt i dishme se pëse shikone Allahu pëse e përmenë se Allahu është el aliju lkebir vazh dhimishtë në Qur'an el aliju lkebir i madhi i lartë i madhi i lartë meve i shikoj na pund horizontal e shofë na pak Allahu pëse në ka të regu së është mbi ar se është mbi krejt universet që ka egziston kejtë egzistencas nërta Allah unë te bare kjo e te ale Allah i shikon prej lartë edhe ti kër i e të jetu e a i të ashe fundin ti e andës ki që ka më, më mërzit nësa i thotë hecë qëtu hecë që knena hecë pas kështu a i e di ku ki mëmri se e shef krejt komplet hartën nëse ban me qujtë kështu a i e shef ku i e të përfundu e e ti nuk shef ti nuk e di që ka mas të atonë Se, sepse i kina që i kime të e përkufizome, janë të dopta. E Allahu i gjellë alën e ka lesu këtë mësejle. Dë gjëmni muë, unë ja u tregoj fundin, e khajri. Wallahu ja'lemu e entum la ta'lemun. Allahu e din, a ju nuk e dini. Dhe para kësaj qëka fatajeti? Asa en të krahu shajan, wa hua khajrul lëkum. Wa asa en të hibbu shajan, wa hua sharrrul lëkum. Ndoëdhë që, ju të doni diqka, a janë sharrë për juve. Sharrën për juve. Allah e shëfë undin, ti se shëfë, Allah dhëtë më, së në shërë, ose ti e urejnë diqka, amë janë khajrë për tije. Ti e urejnë, Allah, Allahu Jelle Oala, e kaba khajrim a ti. E si me dojnë për eksa krize, betëm më ndëgjuhë Allahun të barëkja wa ta'ala. Ja, ayuhel lezhin e amenu, ati'u Allahe wa ati'u rrasul, ojë të sratë këni besuë, dëgjane dhe bindion i Allahut, dhe bindion i të dërguarit, i cili i dërguar, ju fl Onasallahu tebaraka ve taala. Andajë shkurtimisht, kushdon mundet më u kthië librave të Muhammed Qutbit, po ideja e ardhë e tetir të, të muslimanëve të cilat e kam pas breng udhëzimin dhe drejtimin dhe këshillën ndaj muslimanëve se sa është me vlerë akidea. Me fol 24 orë mi afton akidja, i njërzit, nuk mjafton për akide. Pamendojë ti njerëzit nuk doin më fol as 2 minuta për këtë meselë. Pse? Sepse është thash sigur ajo rrymë, pasione të ndryshme aj pse t'androshme. Un kur po tham, nuk folim 5 minuta për akidat, atë se do të më fol, atë se e kanë marrë amanet për më fol, për më drejtuar njerëzimit, se për ndryshe shkon kautizmi drejt zmadhimit, sikur as duke, as duke shkuar. Ajo e cila e e drejton dhe e ka hazon ka duhet oj besimin Allahun te bareke u teala dhe bindjen ay Allahu te bareke u teala. Sot hojanavejtim pasi e përfundoi meselën se elisoneti besojnë se Allahu flet metafolur në mënyrën se si ai e den vetëtesë si fol, mirë po flet meza, flet me shkronja, flet me domethënie, flet me fjalë, të cilat realitetin e të cilave nuk e den përveç Allahut te bareke وتعالى. Pastaj foli për ata se të, të set, thonë se Kur'ani është i krijuar. Dhe i kanë dhënë për pazili logjikës para shpallës. Ku kanë thonë se çish mundet Allahu me fol, kur edhe neve flasim? Andaj kanë thonë kjo është për ngjasim, metafolurit tonë dhe me të folurit të Allahut, Allahu nuk flet dhe kanë vënë në në kufër, ashtu siç janë pajtut të gjithë ummeti se kush thotë se Allahu nuk flet, ai ka thënë se Allahu është memec. Nuk mundet me shfaçja asha çka don. Te bareke, wa ta'ala Allahu është i lartë nga fjalët e cilat i thonë zullumçar dhe mosbesimtar të ndryshëm. Pastaj ka thënë wa la bi muftara, dhe Kur'ani nuk është i baim iftira. E kjo fjalë kujt na është? Kjo është fjalë mushë të gëve. Do të thotë kanë thonë se Kur'ani Allahu Jellala nuk është Kur'ani i ti. Po fjalë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj u hoqa kapë ndesa për ajeteve ku ata e kanë akuzuar fjalën e Allahut te bareke وتعالى. Ku ka than Allahu, wa Allahu jalla wala in hadha illa sihrun yu'thar. Kjo është fjalë e Walid ibn al-Mughira, babus Khalid ibn al-Walid. Ai ka than kërej fjalësh ka thotë Muhamedi është fjalë e sihrit e marr prej dikujt tjetër. E marr prej dikujt tjetër. Pastaj ka than Allahu te bareke وتعالى ne jone tera in hadha illa illa ifkun iftara nukos fjala e ti e Muhamedit por vet nje shpirit te cilon ai e katryllu ai e katryllua dorsa allah te bareke ve taala nuk e ka lon ke coshtje pa pa e vadaman wa qalu asatirul awwalina iktadbaha dhe kan thane per kuranin se jan legjenda te vjetra te cilat ka shku Muhamedi alayhi salatu wasalam tek Fallxord dhe ka kërkuar mëshirën. Subhanallahu. Muhammed alayhi salatu wasalam ka shkuar te Fallxord dhe ka thënë shkruam në shkru më një këto fjalë. Fjalë të ndyta, fjalë të fllihura, fjalë të inatit dhe të mldhefit, vetëm e vetëm mos më jubind fjalës Allahu te bareke wa taala siç është realiteti i shumicës së djersëve. Ku thonë për fjalët Allahu xhallahu ala ekstremizëm e dhunë, e objekt dhunë e u bje kështu dhe kështu vetëm e vetëm pëse mësë mi ubinë fjallës Allahu te bareke vë te ale ka thënë Allahu te bareke vë te ale duke e më hu këta vë gjëha du ubiha vë stejkanët ha emfusohon ata krit të fjallë që i kanë thonë prej muhimit brenda i kanë besu të kunder tatë shikane Allahu që ju bëndë mand ata krit të fjallë që ka i thojnë e ka shpik e ka, ka morë prej magjistarve e ka trilue e ka fabrikue dëgjojë ato i kanë mohuar më gjuhë brenda i besojnë i besojnë mos zon të din se fjala Allahu xhallallahu shalallahu ata janë në luftë direkte me fjalën e Allahut te bareke وتعالى po kush manipulon viktimat për njerëz me miliarda me miliona manipulohen prej mediave se në Kur'an ka dhon dhe në Kur'an nuk ka fjalë të drejta dhe nuk e dinas për Allahut as këto mërat se me ditë janë për Allahut ai besojnë sa shohim për njerëz që e, e din se Kur'ani është fjala e Allahut dhe nuk e pasojin Ket, një numër dërmuë Si muslimanve me emër Thojnë se fjallë Allahut është kjo Mirë po asë nuk e lezon Asë nuk e studion Asë që e qonë kokën që që ka thënë Allahut Gjellu Allah. mën, Ka dadhim se njëri dënjarë folë Me fjallë diqka Dërsa në brendinë e tina ka diqka tjetër Dhe kundër ta Dhe hoqja thërë të gjitha këto fjalli Ka dhe mantu Allahut e vareke Ua te ara Pasaj ka folë për një meselë tjetër E cila kërkom pak vëmenje. Satoja, El Kur'aniu iuhafzuh bil qalb. Kama sa ila, ka lidhemi me meselen e të cë kanë thon Kur'ani është i krijuar. Andaj duhet më dëgjojmë me vëmendje se çka është puna e kësaj meseles, që më me kuptue se si kam besuar el-sunet i konkretisht. Si kam besuar el-suneti konkretisht. Nëse ai beson se fjalë Allahut nuk është e krijuar dhe e kupton këtë meselë tash, atar e kupton vërtet e mendimit të e lisonetit rrët fjallëvit Allahu te bareke vëtë ala Kurani mësohët përmënsh me zemër pastaj ledzohët me gju ledzohët me gju dhe dëgjohët me vesh dhe shikohët me sy dhe shënohët me dor dhe shënohët me dor të gjitha për meselëve kam e përru ajete dhe hadithe sepse ata Njerës Jahmid kanë pa po kontradikta me saj. Ka thënë se unë e shënoi Kur'anin me dorën time. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. E shkruaj, e shof, e lexoj, e dëgjoj atariket këto kush i van? Unë. Dora ime, e cila është e krijuar, duha ime e cila është e krijuar, veshja ime e krijuar e kësome ra. Do ta shoh mi se çka thon deri atar përket me seila foto hocana poezi pasai sharon to gjetha uhfadhu bil qalbi wa bil lisan yutla kama yusma bil adhani msohet me zemër përmendh nzihet në memorje çe thot bil qalbi nëse ju kujtohet se elsoneti shumi sa dërmusa do hoja ka kët mendim se mendja te elsoneti është në zemër jo në trup me seila kena përmend blitz Kjo meselesh e Leicesterit, sa shumica, gjithë humhuri i Leicesterit besojnë se zemra ku është, falni, mendja ku është, në në zemër, jo në në tru, jo në tru. Një pakicë e vogël kanë thënë se mendja është në tru. Argument ka than Allahu te barekeu te ala, "Welahum qulubun la yafqahuna biha." Ata kanë zemra me të cilat nuk mendojnë. E ka përgaçu mendimin tek tek zemra. Andaj Leicesteri kanë thënë se zemra është objekti i i përceptimit dhe botë kuptimit ndaj Allahu te bareke u e te ara e ka përmeni në surën kaf limen kene lehu kalbun ki kur an i bandovia i cili ka kalb zemër se e mëndon dhe oligjikon dhe përcepton ndaj ka dhën oja mësohet përmenj me zemër e ka për qëllim në memorie pas e ka dhën u e bil lisan dhe me gju jut le lezohet dhe me dhesh dëgjohet këdhe bil epsari i lehi ju mëndaru gjithashtu me si shikohet me si shikohet Vë bil ajadi khaptuhu ju sattaru dhe me duar reshtat e ti shënohen Me duar reshtat e Kuranit shënohen Vë kullu dhi makhlukatun haqiqah Ve të gjitha këto të përmendura janë krijesa realisht Shikone, zemra, gjuha, vheshi, dora, shiri, qka janë këto të, të krijume A janë të kryume në metaforë, a për realisht? Jo metaforë, për metafor realisht. Kjo dora ime janë kryume, edhe dora jote, edhe dora ati cilë ka shkutë mushafin, a shkutë kryume. Edhe kur e lezojnë e Kur'anin, zani e mashtë, i kryume. Mirë po, du në kelami bari el-Khalika. Mirë po, jo edhe fjala e Zotit të kryesane. Pas të i thotë, gjellët sifatu Rabbin rrahmani, të lartë a janë sifatet e Zotit ton rrahmanë, në përshkrimja bil xhalku wel hidthani çatetilsohen me krijim dhe shpikje. Sifatet e Allahut nuk janë të krijuara, asni sifatet e Allahut xhallala nuk është e krijuar tebaraka wetaala. Pasaj thot: "Fesautu wel alhanu, sautul qari". Pasaj thot: "Zani, moementa". Zani dhe melodia që dal para njerëjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Tukat di mesele, është zani dhe rëmënira e të recituarit. Thot, kitë kjo është zani i recitusit, i këndusit. Lakin në me, elmetluhu kaullu lberi, mirë po e ledzuara është fjallë e kryusit. Zani i kryesis, e ledzuara e kryusit, e ledzuara e kryusit. Ma kale hu la iqbelu të të bdile Ata që i ka thonë Allahu nuk pranon ndryshim Kella Kella wala asdaku min hukile Dhe nuk ka dikush më të vërtet Dhe më i drejt në fjallën Allahu të barë kjo vë të ala Kuru në lezon, apo të lezon Kur'anin Apo në dënjarë nga të rogësh Dënjarë së në lezon mirë, dënjarë në ndryshon Kjo këtë ki ndryshim është i zonit tanë Dënjarë së në shkru mir, në mirë Këtë ki ndry ndë gjën njëjët, hik njëjët që është problemi vëshët tëmë mirë po e-le dhuë aran realitet fjaële Allah jujë aran realitet ajo la iqbelu tëbdiil ajo sërë anon ndryshim tët hoja qëtënë Allahu tëbareke wa ta'ala nëzële bihi rruhul amin ala qalbika litekune min al mundhirin eka zbritë qur'anin rruhul amin shpirti besnik kushë shpirti besnik Gjibrili, ale i salatu e salam. Gjibrili me laqa, me lartë Allahu Tebareke, ku e ka zbrit? Ala kalbik në zemrën të ndë. Që do me thonë, Kur'ani pas ka zrit në, në zemrë. Kur'ani pas ka zrit në, në zemrë. Dhe me zemrë perceptohet. Bilisenin arabijin më bin, me gjuhen arabishte të kuluar. Me gjuhen arabishte të kuluar. Tod Allahu te bareke ve teala bel huwa ayaten bayyinat fi sudur alladhina utul ilm Kta ayete janë no djoksat e ato re te cilat ju jodh ndija ku fi sudur no djoksat Kurani Allahut no djoksat e ato re te cilat ju jodh ndija pastaj katan Allahu te bareke ve teala se nuqriuka felatën sa na do talezojmë ti Quranin e ti s'kim harua talezojmë ti endëgjon ti endëgjon ka than hojan nga ibn Abbas radhiallahu anhu ma qalë qalë rasulullahi sallallahu aleyhi sallam ka than për nga meri sallallahu aleyhi sallam in nëllëdhi lejse fi jaufi hi shejën minë l-Quran ke lbejt il-kharab ka than për nga meri aleyhi sallatu sallam aji person i qilin nga gjokësën e ti Nuk ka kur gjo prej Koranit është si kur shtëpia e er rënuar Mirë përkuj ka përmen Në gjokësin e ti Fi gjofi hi Gjof konkretisht, tekstualisht është brendia e njëriut Brendia e njëriut A i cili s'ka Kuran mrenda Qka është si kur shtëpia e er rënuar Mirë përkuj ka përmen Gjofi hi në brendin e tina Pastaj Transmetën nga Ebi Hurejra Sefë nga Meri S.A.S. E ka dërgu një qetë, një brigatë ta ushtries dhe i ka dal dhe i ka pyet se i çalin sa u drej prej Kur'anit. Ka thon lexo ti, lexo ti dhe i ka pyet sa din prej sureve. Dhe e ka ndalni një alash dhe i ka thon, i cili ka qen më i vogël në në në jet. Ka thon çka ke ti prej Kur'anit? Ka thon i kam disa sure dhe kam surën Baqara. Ka thon e kam surën Baqara. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thon, ake bakara, "E ma'ake suratul Baqara? Akimma veti surën Baqara?" Ka thonë nam, ka thonë pa, po", idhë hebë fe në të emiru hum, ka thonë shkose t'i e emiri këtëre. Ta shepala, ahdethu humë sinënën, më i ri në mosh, më i dishim se ata tjert. të tjertë. Të cilët dësa njerëzë e shofi këtëra diktore këta, se i matin se ndet me stajhë, unë jam ju zunë që pës më të vjetë, dhe e shofin me selën masonike, une nuk mundet me ma mor autoritetin kërkush, edhe nëse nuk punoj, pse jam i zhjet për e qilënë, këtë jam palavrë. Këtë janë palavrë, nuk mund është me morë stajin edhe mund mbështet në ata si astik. Dhe më thonë të tjerve, punon ju se unë i kam pas mëdhjet staj. Në islam këtë janë palavrë, andaj në islam nuk ka penzionerë, në islam nuk ka penzi. Po të njeri dhe sa mundet me punu e punon, cka penzi. Penzi ka në shtetët demokratike dhe komunistike, jatë të tjerët. Andaj nuk eksistën stajin në islam, unë jam i pas mëdhjet i ullzumë. Ado 100 vjet më kanë i lëzum, apo 500 vjet më kanë i lëzum. Ne rritë të arzon këtej. Një kufort arzon këtej e kështu me radhë. E çka duhet më bë? Duhet të më punuoj vazhdimisht sepse stazhi nuk ka shkurojëç. Stazhi nuk ekziston në në Islam. Pastaj ka thënë, a kjo është sura Baqara? Ka thënë po. Ata kanë thënë ti e miri i kësaj çete, e kësaj delegacioni prej ushtarëve. Kështu që në Islam me çka mirën, me çka matën punë me ata i cili os majdishëm dhe me ata i cili e njeft mami librin Allahu xhellal se i njeft librit Allahu te bareke ve taala mirpo kusht argumentese për këtë mesele ka thën e ma'ak akim ma ak, me thonë, njëri veti ma'ak do të thon njeriu e ka me veti Kur'anin Allahu te bareke ve taala pastaj e ka transmetue hadithin nga sahel ibn sa'd ku një njëri ka dosh më martu e më një gruje mirë po s'ka pos pasuri dhe ka shkute për nga Medhi sallallahu aleyhi sallam i ka thonë aki Kur'an? ka thonë po ka thonë idheb fekat me lektu keha bima me akemi nërë Kur'an ka thonë shko se tabona ty një qa këtë gruje me ata që aki prej Kur'anit pra mësoja Kur'an një që aki ti edhe unë tabona një qa këtë gruje djetarë gëndanë me akë me veti, nëmonë Kurani për mbajka me veti, pasaj, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam methelul Kurani i dha ahed e aleyhi sahibuhu, fe kara e hu billeili u nëhar, shembu dhe ati cilja ka Kurani me veti edhe e ka quit, sahibuhu zotrija i ti ta është parashtorot piti, qka është këtë zotrija i ti kronar i Kurani andaj këtë e kam përzit gjehmit se ka thonë për nga meri sa me ka quit me veti, shkruhët Zotëria e Kur'anit ka thënë çishmuret më kanë njeriu i cili e den Kur'anin për menç, zotëria e Kur'anit i cili nuk është i krijuar. A do këto e kanë pa defektin. A do këto e kanë pa defektin. Mi popellon sa për çka ka për qëllim zotëria e Kur'anit se ai lexon edin për menç. Këta e ka për sëllim Jo realitetin e fjalës Jo realitetin e fjalës të Allahu të barë kjo e të alë Pas të ka dhënë Shemulli ati cil e lezon Kuranin Në të ditë është sikur shemulli ati cil i ka dheve Fë in aqaleha hafidhaha Wa in atlaka i ka leha dhehebet Nëse i lidh me frena dhevet I runa ta E në nëse ti e ki dheve E nëse i lidh me frena Ato i ki me veti e nëse el shon frenen aria jome ti më thon se un jam i joti jo ajo ec kështu e ka qara su pejgamen sam shpejtësin e ikës së Kuranit anda njeriu është se sa shpejtëm soni një sure në atë shpejtsi ndoshta do të më tepër ik shumë shpejtëmsova shumë shpejt ik po ibn qaimi ka thon se Allah e ka bëu kështu që mos talaje kur kërkan hafiz vetëm sa më mund Allah ka mëut e mëson një sure dhe më kurs ta marr tale në djoks, në me mendje. Po pse e ka bën me harrush vetë? Çajici ti do më kon hafës për në mend. Duhet më ruaj Kur'anin, më lexoj vazhdimisht. At çajëhan, at çajëre Kur'ani rri me tyje. Pastaj pejgamberi s.a.s.e më ka thënë fe kadhalike sahibul Qur'an, shtoj zotriu i Kur'anit. Shtoj zotriu i Kur'anit. Andaj pejgamberi alayhisalatu wassalam në këto hadithe argumenton se Kur'ani miret me veti dhe bëhet me veti dhe është në brendinë e njeriu. Pastaj ka thënë وباللسان يتلى ذا مجوه لزوهات قطعنا الله تبارك وتعالى واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لزوهة أطاعت سلاب وتشبه الله ترزوهة الطعام لزوهة لزوهة مجوه قطعنا الله تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا قرتي لزون قرآن قرتي لزون قرآن ما شكال لزون؟ me gjumë me, me gjumë na vendosëm me stejë dhe atyre tësat nuk e besojnë akhirejtin dhe Allahun të barek e u etara, vendosëna përde ka thënë Allahun të barek e u etara la, la tu harrik bihi lisanake li ta gjela bihi mosë shpejta lezimin dhe mosë levis shpejt gjuhën duke e lezhu Kur'anin me qka pu lezhoj ka Kur'ani, me gjuhë këto mani menë, se nga se gjithën në fundë dhe sharojna mahet me veti, në gjoks lezohët me gjuhë Elhamdulilahirabbilalamin. Do ti qojë lezon dikan thu, <tos> e nitat të lexo Kur'an, e nitat të lexo Kur'an. Pastaj, thot ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi kitataini, rajulun 'allamahullahu al-qur'ana fa huwa yatluuhu ana al-layli wan-nahar, nukazili, përveç në dy kategori njerëzish. Dietor kan thon haseidin e këta, në këtë hadith, komentohet me ripa. Ësh diçka në gjuhën arabe që quhet hasad? Gjipta dhe hasedi janë lakmi dhe mënon gjyshpreje me një kuptim të përbashkët dhe me një kuptim nëndarës kuptimi përgash, përbashkët ashtë lakmija mu bosi dikush kur ki thuj e kam hasedi dikant do me donë t'i do mu bosi aj edhe kur ti dhuj shë e kam gjipta thuj du mu bosi aj mi bëkuat dalimi Ka thënë diator, hasedi don më amor nimetin që ka kohaj, tjetri. E rrip tosh, më bosijai duke mos dëshiruar që ti më u morr. E ke, ke në këtë hadith nuk është nxitje për haset, por është ti e shabdhikan secili ka dije dhe ka Kur'an me vete dhe ka fejt Allahu xhellahu, ti don më bosijai, jo me qëllim që ti mire, jo, po dhe ti më rrotaj. Po edhe ti më në në pozitën atij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka kur ku vizuat hasetën në dy persona, njeriu i cili e din Kur'anin dhe lexon vazhdimisht. Na në sensas që e kenë haset këtë njeriu. Njeriu i cili lexon Kur'anin not edit, nëse atë njerëzit ja kanë zhluajdën njeriu i cili e lexon Kur'anin vazhdimisht, kurkush nuk e ka haset. Kanë e kanë haset si të ketë parë, ka pasuri, autoritet pozitiv këtu me radh. Këta e kanë haset. Edhe pse kjo nuk është objekt hasedit. Nuk duhet më kanë në realitet. Duhet më kanë ndija dhe veprat Enir, Amir pa pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka e ka banoi. Pastaj ka thon thehu ya tilu. Ai e lexon me çka? Me gjuhën. E tina dhe ka përmendë hoxha prej haditheve ku përmendet teksuali se lexohet Kur'ani me me gjuhë. Pastaj ka thon kemayusma bil adhani. Sigur çë dëgjohet me me vesh. Ka than Allahu te bareke ve taala wa in ahadun min al mushrikeen istajarak fa ajirhu. Nëse dikush prej mushrikëve kërkon ti me strehuata, strehoja. Për çka? Hatta jesma kelem Allah Dërsa të dëgjoje fjallën e Allah Me çka e dëgjon? Me hun? A me goj? Me vesh? E dëgjon fjallën e Allah u gjellora? Me vesh Gjdo shti se ka Rolir e vetë E dëgjon me, me vesh Jesma kelem Allah Dërsa të dëgjoje fjallën Allahu të bareke vëtala Dhe këtu blic Në këtë ajet në surën tëvbe, Allah, të uve Allahu të bareke vëtala E argumenton se nëse njeri ju gjitët me shirkë Dhe në kufë e merë emrin mushrik edhe pëse Alas ka dëgju Kuran kur in e hadun min e lë mushrikin nëse dikush prej mushrik dhe ka qytë mushrik pas taj ka dhën hatta jes ma kelem Allah dërsa të dëgjoj e Kuranin e Allah alas e ka në dëgju amma emrin mushrik e ka mar e qka i ban dobi me dëgju Kuranin kura e ka ka mushrik se në dëgjimi Kuranit ja obligon dënimin në اخرات يا ابليغان الذين يمر اخرات فرانسي ايش سي فعل الله جل وعلا اندجوت كثر الله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا عطست ان اندجوين فيالم سنه فالت في الله, في الله جل وعلا فيتبعون احسنا ذا يصاوا متميران ذا يصاوا متميران شحال باش يضلوا متميران سكن ان شاء الله جل وعلا اشم اميره نقولوا احسن Ma amira, kanë thonë dijetarët, të cilët e morrin dhe punojnë me ata i cila është muhkem, atëna është e e qartë me një kuptim. Zot janë me dy kuptime, tre kuptime, dhe tra kuptime, kuptime shumë kuptimore ajete, shumë kuptimore nuk kanë më ngatruar me ato. Me thon, çet jetën që na më çon as çka e ka për qëllim kjo ajet. Allahu xhellala wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Do të thotë ta'wilin atë ajet nuk e din por vetë Allahu tebareke ve teala. E çka duhet na më bë? Me pasu më të mirën, cila është kul huwallahu ahad. Po ma xhelkutu el jennu wel insa ila li abudun adraye vetem allahun xjelala kjo eshte qaft qe me dash vetem allahun me u neshtruve vetem allahut me punuve vetem per allahun me sakrifikove vetem per allahun ska qetu pa kum, pa kuptim e gjitha nje kuptim vetem allahun te bare nje simi i qellimit esh nje kuptim e gjith lvizja jote me qen per allahun ska qetu pa kuptimshmri e gjitha esh e, e kuptume ande allahun xjelala ka pervese yestemiuuna ata e ndejojin fjalën e Allahut te bareke ve teala. Pastaj ka thon: "Kezabe al-absari ileh yundar." Qësto me sy në ta shikohet, në ta shikohet. E ka transmetuar një hadith nga pejgamberi alayhisalatu sllamu mirpao dihi, është daif në dy di fjalë dietare. Ka thënë fadlul qira'atil quran nadaran ala man yaqrahu dhahran ke fadlil fariidati al-nafile. Kjo është hadithi pejgamberi alayhisalatu sllamu transmeton ibn Majah, mirpao. Hadithi është daif, teksti i hadithit që është dietor kanton se shumica selefit kanë punuar me këtë kuptim. Mirbadhiti është dhayf, i cili është thuat se ka thënë pejgamberi alayhisallatu wasallam se ai i lexon Kur'anin në mushafh. Dhe ai i lexon Kur'anin hibs. Shembulli i parë me të ditën është sigurisht shembulli i cilit e kryn farzin me ata i cilit e kryn nafilën. Cili është më i mirë? Ai i cilit e kryn farzin, s'ka dyshim. Sa i cilit e kryn farzin është më i mirë se ai i cilit e kryn nafilën. Dhe këtu ka vërtetim to lazimi te Kur'anit ne mushaf. Mirpo dietar kanthanse nuk ka ekzistuar Kur'ani ne mushaf ne ne kohneve samandaj hadithi esht dai. Ka thani ibn Mas'ud radhiyallahu an. Adimun nadhara fi al-mushaf. Shikon vazhdimisht ne mushaf. Porqendroni shikimin te juve ne mushaf. Nuk ka begatima te madhe per robin se sa me perqendru shikimin e tij ne mushaf. Ne fjalte Allahut te bareke u teala. Andaj dietar kanthanse i dështum esht aj njerij i cili i kalon një 24 orsh dhe nuk e qelë më shafin Allahu të barik me qa kam ndriqu me qa kam ndriqu për i ka e mërë dritën për me ecaj kushe dojtono ta epshet e ti, pasionet e ti asesit, duhet njeriu pat tjetër edhe nësë është janë rajun me dhjetët e tjera me shkenësët e tjera, me punët e tjera do e mos e ka me qelë në ditë pak për i Kur'anit me ledzue së është fjallë Allahu gjellë vë ala se lefit të në shikimin e libri të Allahu të barëke o të ala edhimun nadar shikon e shpesh libri në Allahu të barëke o të ala nga Ibni Abasi anhuma, se gjithmon kur ka hije në gjami apo në shtëpi të parën punë që e ka boj e ka qelë mushafin dhe e kalonë për paratina të të letzojë dhe në të gjëme zlisë ku a konë në shara lë mushaf dhe e ka qelë mushafin dhe u kalizu njërësën sa në më gjlisët tona në qëllet Kur'ani. A për ju ka thonë qëllin i mushafat, të ju ka zoi një shka prejajeteve dhe kuptimeve të Allahu të bareke, vëtë ala. Andaj, me këta janë ndriquë ata, me librinë Allahu të bareke, vëtë ala. Andaj, në këto sende, në këto transmitime, argumentohet shikimi i Kur'anit në, mushaf, pas e ka thonë, vë bil ejadi, khattuhu ju sattaru, dhe me dorë të njerijut, shkruhet Kur'ani Allahu, Allahu të bareke, Rasulun min Allahi jetlu suhufen mutahara Fiha kutubun qeyhima Idërguar i Allahut I cili le dhën suhuf Suhuf shka është plaka, letra, sahifa Anda i thënë Quranit mushaf Allahu jelaka përmejnë suhuf Dhe më dhënë fjallati është në suhuf Ka thënë Abdullah ibn Abbas Radiallahu anhu ma Ma laqan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma bayna al-daffatayn. Nuka kalon diçka pejgamberi pas, porveç asaj cila është mes dy mes dy kapakave të Kur'anit. Duffe i thoin asaj aty kapakit në çka është e librit. E çka është nënrena dyve kapakave çata e kalon pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, nëse doni me diçka nuka kalon pas pejgamberi edhimu noder shikon ne shpesh ne librin e Allahut te bareke we taala wasa qadan hoja wa kullu zi dhe te gjitha ato cka i permendem el medhkurat min el qalbi wa hafizatihi wa zakirati wa lisan prej zemras dhe memorjes dhe gjuhës dhe veshit dhe spirrit ka tan te gjitha ato jan adawat mahluqa haqika jan mirte te krijuara realisht kiten krijuar Mir po çka? Dun al-Qur'an el elli huwa kelamu Allahu Taala. Përveç fjalës së Allahut e cila është Kur'ani. Përveç fjalës së Allahut e cila është Kur'ani. Dhe këtë e ka thënë një fjalë te Imam Ahmedi ku ka thënë: "Yetawajjahu al-abdu lillahi Taala bil-Qur'ani bi khamsati awjuh." Njëri u drejtohet ka Allahu Xhellahu Teala me pas drejtimi. Pastaj ka thënë: "Dhe të gjitha ato janë تپاکري ورا حفظه بالقلب وتلاوه باللسان وسمعا باذن ونظره ببصر وخط بيد شيكون اتاش كيمو محمد نا نا زبرثان كت كتلاوشا كت شايغان باو جهميد ذاتات زت اكان بريشكت مسهله نريو دريتوت كا اللهو م 500 اپارا م زيمر م جو ملزيم د جوز م وش لوك د جو قرانين م شيكيم م مصحف dhe me shkrim të Kur'anit ka thonë të gjitha këta janë të krijuara a janë të krijuara të krijuara ajo e cila ndëgjohë dhe shikohët a është të kriju me? jo a është të kriju me? jo pas taj ka thonë fe el melfudhu u el lavdhu ka thonë e shqiptuara dhe shqiptuesi e me këta e përthunder mësta, mësta këklaviti El lovdh është shprehja në vetvjetin. El hamdu lillah, kjo është shprehja lovdh. Pastaj ka diçka e cila quhet malfudh. Ajo mjet e cila e nxjerr ata. Xhua, ngjir. El hamdu dhe këtit kjo ka një lloj operacioni për xhuas dhe fytit dhe zanit dhe krijon këta el hamdu lillah. Kul huwa Allahu ahad. Thuaj Allahu është një. Ta është parashtrojë të pitja. Kur thamu në kull hua Allahu e hadë. Ju të qka thuni, e ledzoj surën kull hua Allahu e hadë. A une e kryova, apo vetëm e ledzova? E ledzova në të. Ju a e dëgjuat të kryuaren, apo ata e cila nuk është e kryuar, dysë e ndë. E kini ndëgju të kryuaren, e cila është zanë janë. Dhe e kini Ndëgju e të pa kriuar në cila është fëllë Allahot Kjo është meselja Do me thomë, edhe njëre vërë soliti Njëri jo e lezonë Kur'ani E apo e ndëgjën, apo e shikon E tash, a jo e ndëgjuara në vetë veti Nuk është e kriuar Errahmanu, Allem el-Kur'an Rahmani e ka mësu Kur'anin Kjo Rahman e ka thonë Allahot e barë e kjo e tala Po kure lezonë kriesa qka bëndë Të ndahët meselja në dy pjesë Në dy pjesë Mjeti tashkana e në djerëna, është i kryuar, dëgjimi është i kryuar, të gjithasenet janë të kryuara. Mirë po ajo e cila le dëzohet, ajo e cila le dëzohet në vetë veti, nuk është e kryuar, nuk është e kryuar. Andaj ka dhonë, hoxja në vazhdim, fe a'malu i badi makhlukatun, wal kuranu hajthu ma të sarraf, wa ejnë e kutib, wa hajthu të lija, kalamullahi ta ala gajru makhluk. Dhe prat e robëve, të gjitha janë të kryuara ka të bash, ka lëvizës është krijuar. Allahu xhallala e ka krijuar. Mir po Kur'ani, në të cilën doforr, të cilën të përdorësh me shkrim, me lexim, me dëgjim, me shikim, kat shkoi e nuk është i krijuar. Nuk është i krijuar. Ëmir. Pse këta sen e kanë kuptuar këtë meselë? Sepse ata kanë marrë me logjik. Ata kanë marrë me logjik. Ka thonë unë fole, Allahu fole. Unë shikoj, Allahu shikon. Unë dëgjoj, Allahu dëgjon. Përbash këta janë këtë sifate Andaj mësikena na nuk i ka Allahu të barëke Mirë po kjo është batil Fëtë hoja Gjellet sifatu Rabbinë rrahmani Janë të larta cilësitë Allahu të barëke Anë wasfiha bil khalqi Vel hithani Qëti përshkruajmë Allahu të kryim Dhe shpike Kur na e lezojna Quranin Na e shpik me zanin Jo Quranin Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n e jo fjalën e Allahu xhella jella nuk e krijojna andaj kjo mesela është ajo e cila nuk është kuptuar nga xhehnimi pastaj thot thawtu min jahwari wa khafi wal alhanu min hasan wa ghayrihi sawtu qari lakin ma al matlu sawtu al bari thot zani icili është i zëshëm apo i pazëshëm te lexon alhamdulillah rabbi alalamin donë alhamdulillah rabbi alazgat apo apo e ngrit tonin, si kur që është në akshama për jaci pa, apo në dreg dhe dhe i qindi, lezohet pa zan me një vend, lezohet me zan qoft i zëshëm, qoft i pa zëshëm është zani le recitusit është zani e recituit lakin e me lmetlu andaj shkurt e shqip sa do që i mudjersit, nuk mujnë me përkëthia ta të gjuhën, cilë ashtë në gjuhën arabe e lmetlu, a i cilë e din gjuhën arabe e kuptën që ka pëthuat, e tali u lmetlu Ledzusi dhe ledzuara Le, Ledzuara nuk është kriume A Ledzusi është i kriume Me zinë zanën e tina Andaj dhët Vel me të luhu Sotu Ikuina Ajo e cilë ledzot është E Allahu të bareke Va të ala E Allahu të bareke Va të ala Andaj hoqa Ka dhënë se Gjehmit Nuk e kanë kuptuhe Ketë mesele Kur kanë menduhe Se Lavdhi Edhe të laf pudhi Janë të njëta Lavdhi Shpreja E Allahu gjellë u ala Dhe ajo e cila e ndjerë këta Ajo e cila e ndjerë këta E pse djetartë në të kaluarën I kanë sulmu Gjehmit Pse i kanë sulmu e Se nëse fjallë a dha u gjellë Alla është e kryuar Atëherë, a lejotë me shkejla ta A lejotë me gjujtë në gjubre Këta a lejotë me gjujtë në beturina Lejotë Sepse kjo është e kryume Edhe nuk bandë një mëkatë Edhe bandë një damë që është e bona tashë Mirë po Nuk është kjo e shejtë. E Kur'ani Allahu xhallahu mushafin. Nëse dikush e merr dhe e shkel. Andaj Muhamedi ka thonë, "Te jo xehmi, nëse e shkel dikush kët krijesën, çfarë hukni ka?" Ato kan thonë, "Kurjë, nuk ka." Ka thonë, "Nëse ai e ban niyet me shkel fjalën e Allahut, atër ban kufër. Amba nëse ban niyet me shkel mushafin, s'ban kufër, pse? Se kjo është e krijuar." Dorsa Elsoni kan thonë, "Jo, ja, nëse dikush e shkel mushafin, jo pa hiri." Po me kujt me me çollëm atar bankufër në Allahun te bareke ve taala kjo është mesela e cila elësonet e kanë trajtuar është elavdhu wel talaffuz shprehja dhe mjetet shprehëse gjuha vesi syri mjetet që kanë krijuar Allahu xhalla wala instrumente të ndryshme për me nxjerr fjalën Allahu, e Allahut te bareke ve taala ajo etjella e nxjerr është e krijuar ajo e nxjerrura kuptimi dhe dëmethanje të nxerohe nuk janë të kryuara, po janë fjallë të Allahu të vareke u e të arë. Nëse parashtrohet pythja, si lej ka mundësua Allahu me ledzu fjallë në shkaj vetë e ka thonë? Kjo është prej më shirës Allahu gjellohala. E ka ledzu vetë, e ka thonë vetë, e ka thonë gjibrili? edhe na ka mundsuave. Kjo është për mëshirës Allahu te bareke u teala që ne ka mundu nëve me lexu fjalën Allahu te bareke u teala e jo që na kena mundësi me krijuë fjalën Allahu te bareke u teala. Atëna kur thona kun fe yekunu e lezon Kur'an apo. Na kur po. thona kun fe yekunu. Kush po thot? Kun Allahu ana. Zoni jam po thot kun. Po realiteti ne e kuni dhe thot Allahu te bareke وتعالى لسم الله جل وعلا ان شاء الله تبارك وتعالى ما منصوي من قطعه فضل الله جل وعلا Fjallë të pinga meri sallallahu aleyhi sallam Të besojnë ashtu si që kanë besu sahabët e pinga meri sallallahu aleyhi sallam Të jetojnë a me fjallë të allahu gjellë wa ala Të jetojnë a nënhijën e akidës më të cënën ka ardhe allahu të barëk jove të ala Të pinga meri sallallahu aleyhi sallam Më të cënën ka obligu allahu subhanahu wa taala, të ala Që ti mbinë dhe mi atina Andaj rëzimeja e kësaj mesele Oshë se e lisonajti besojnë Se allahu gjellë wa ala, flat, dhe nuk i përshkruajmë Allahun xhallahu xhallala forma të ndryshme as metodat e sifateve Allahu të Allahut te bareku te ala po ai vetë si edin ai vetë që është ai vetë vetën dhe si çdo sifat i Allahu xhallahu xhallala që nuk është i kapshëm Realiteti ti në koka tona Kështu edhe të folrit e Allahu Gjellewala Nuk është i kapshën përmendje tona Mirë për nuk e mohoj në realitetin Se Allahu Gjellewala flet Dhe prej mëshirës të ti Allahu Gjellewala ka mundësu që edhe neve të lezojna Fjallën e tina E kudu kauli hadha Vës taqfirullahi li vë lëkum Vës taqfiruhu inna hu hua lëgafur rëhim Vë alhamdulillahi Rabbil alamin